Palafrugell, la xerraire amb l'Escola Barceló i Mates Hola, benvinguts al segon programa, segona etapa xerraire de l'Escola Barceló i Mates A continuació els companys de 6EB ens explicaran l'excursió de 6E als Aiguamolls Avui, la Carina, la Xaima i jo que sóc l'eina, us explicarem l'explicació als aigomols de l'Empordà dels alumnes de Cicè. A l'excusió de les aigomols vam aprendre moltes coses. La flora, la fauna, os, el golaçat, el letra. També vam pujar a una tolla que vam guardar-los i a ells vam pujar per observar els aigomols de l'Empordà, que són molt grans. Vam jugar a un joc molt divertit i vam ballar el ball de la Cilúnia. Van veure boques per i nens, anex de verd i molts més animats. I a més, van pujar a una altra torre, amb els nens i nenes que havien portat pins Van veure nus de cigonya, van passejar, van veure plantes que fins i tot van provar espècie, etc. I fins aquí l'excursió dels ells com molts de grans de muda dels de sis ells. Avui els alumnes de tercer i quart ens explicaran coses de la castanyada i tots sants i una re recepta de pa parellets ñam, ñam! Que bons! Castanya La castanya és un fruit típic de la tardor que trobem en els castanyers. Les castanyes es troben de dos en dos o en tres en tres, dins d'una paillufa a moltes punxes. Els castanyes són arbres que provenen de l'Àsia menor. Van ser els romans i els grecs els que el van introduir a la península. I el pèrica per poder gaudir del seu fruit. S'ha de dir que a Europa, abans que arribessin les patates d'Amèrica, les castanyes eren molt abundants en els plats que els pagesos menjaven durant l'hivern, tot i que avui dia a molts, a molts llocs les castanyes només es mengen torrades. A dia de tots sants també hi ha qui les fa servir per fer estofats, fràssics per acompanyar can o confitades. La castanyada, la festa de tots sants, tot anys és una festa que se celebra cada l'1 de novembre. Aquesta festa està molt relacionada amb els dia del difons, que es comença el mateix dia 1 al vespre i acaben demà la nit. Són dates per recordar les persones que ens han deixat. En la majoria de festes importants portals d'any sempre hi ha un menjar típic, els torrons i les nens per Nadal, el torcells per Reis i la mona per Pasqua, la coca per Sant Joan. I per tot sants en menjar típics són les castanyes i els panellets. Els panellets. Els panallets són uns pastissers de massapà que s'acostumen a cubrir amb pinyons o ametja picada. També hi ha panellets amb cop, xocolata, cafè i vainilla. Són uns osos típics de la festa de tots sants. Segons Joan Amades, antigament els panellets els regalava el padrí als fillols, igual com es fa avui dia amb la mona de Pasqua. Joan Amades també explica que abans els panellets no es compraven, sinó que el dia de tots els els cafè rifaven plats plens d'aquests pastissets. Llavors la gent passejava pels cafès i anava adquirint panellets a les rifes. Una recepta per fer panellets de pinyons. Ingredients. Un quilo d'atmeia molta. 800 grans de sucre. Dos rovells d'ou. Una patata. 300 grans de pinyons. Elaboració. Vim la patata i la barregem dins un recipient amb l'atmeia i el sucre. Fem massa amb les mans. Després fem les boles i a sobre hi posem pinyons amb o una cirera. A continuació, les podem pintar amb els ruïts de sols perquè quedin ben brillants i si les posem al fort uns quants minuts fins que queden duratats. El senyor Bianchi de Varese és un representant de comerç obligat a viatjar per feina. Només torna a casa diumenge i diumenge torna a marxar. La seva filla petita vol un conte cada dia abans d'anar a dormir i la mare ja no sap què dir-li. El senyor Bianchi decideix Telefonar-la cada dia a les 9 del vespre i explicar-li un conte, un conte curt, això sí, ja que ha de pagar les trucades de la seva butxaca. Fins i tot, les telefonistes s'aturen per escoltar-los. Tan així que a les 9 del vespre és possible per fer una trucada en tota Itàlia. Contes per telèfon és un recull de 70 contes magnífics, amb tota la brillant de la... Jani Rodani, que segueix seduint com només ho, poder, ho poden fer els que estimen allò que fan i s'hi lliuren amb tota, la seva, amb tota la força dels sentits. Avui ens encetem una nova secció amb un conte per ràdio, cada programa. El primer s'anomena El País de Fertanera i ens explica la l'Anna Maria Russo. La Història de... del País de Fartanera En un lúnic i antic País de Fartanera, a l'est del camp del BV, va reclinar en primer lloc Fartaner el Païdor. Anomenat així perquè després d'haver menjat els macarons, no s'ha anat amb el plat i el digeria el més bé. Li va succeir el tron Fartaner Saon han nominat tres curreres, perquè es mitjava les curreres fent servir a l'hora tres curreres, d'argent. Hem agafat dues en les seves mans i la tercera l'aguantava la renda. i poble d'ella si no l'havien plena. Després d'ell, en aquest ordre van empujar el tron Fartanera, que estava colgat cap d'una taula parada nit i dia. Fartanera tercera n'ha nominat, letra més per tant al quart anomenar l'onza la parmesana, per tant el cinquè el famèl·lic, per tant el sisè les queixa pollastres, per tant el septè queda que va demorar fins i tot la corona i això que va fer el fos, per tant el vintè anomenar crosta que un dia que ja no va trobar res sobre la taula que es pogués menjar, es van passar als estoballs. Fatalè no bé ha va des ser, que es va menjar el tron amb tots els coixins i així es va acabar la dinastia. Ciències... A continuació, Barcelona Notis. les notícies del Barceló. De llevant del passat dia 22, a la tarda, entre els numerosos desperfectes que va haver-hi a l'escola, va baixar part d'un desmors que delimita el pati. Afortunadament ningú va prendre mal. La mestra de P4 de l'escola, Esther Castillo, està de baixa degut al pròxim naixement del seu segon fill. Desitgem que tot vagi bé. La mestra, la mestra de P4 de l'escola, Esther Castillo, està de baixa degut al pròxim naixement del seu segon fill. Desitgem que tot vagi bé. La mestra és substituïda per l'estafania. Li desitgem una bona estada a l'escola. Els nens de cinquè explicaran què fan a Educació Física amb el professor Jordi García. L'entrevista parla del que fan a Dodgeball i Ultimate. Jordi, em pots explicar en què consisteix el lloc del Dodgeball? Doncs, mira, el joc del basbol és, és un esport, d'acord, que es practica a Estats Units i que juguen aquí, jugant de forma adaptada, i juguen dos equips, d'acord? I es juguen un terreny de joc rectangular i es separa els dos camps, cada equip té el seu propi camp, i es juguen tres pilotes i el que, que aconsegueix eh, un l'equip és eh, llançar una pilota impactant en el cos d'algun eh, d'algun equip contrari i que la, la pilota caigui a terra. En cas que et toqui el cos i caigui a terra, estaries mort, que t'ho al lateral del camp, i en cas que eh, tiri la pilota i tu siguis capaç d'escapsar-la, d'agafar-la, eh, aconseguiries eh, reviure algun company teu eh, perquè pugui tornar a reincorporar-se al joc. També hi ha l'opció d'esquivar la pilota. Bàsicament seria això. Senyor Jordi, perquè tinc la idea del dodgeball? Doncs bé, la idea del dodgeball surt eh, perquè és una perquè és un esport que, que sembla molt al, al joc popular que li al cementiri i veníem de a l'escola, a eh, rodar al del pati sovint teníem problemes amb, el, amb els nens i nenes que, que competien o que jugaven a futbol perquè era font de conflictes i vam decidir, doncs, introduir un esport nou per començar d'una forma nova eh, a jugar i vam primar, doncs, el, que a part de la puntuació de, de qui guanyi i qui perd el partit doncs, eh, hi ha tres punts, un és el punt de victòria, l'altre se'l posa el ròpid equip en el qual eh, es posa en el punt aquest si s'ha animat entre ells, si s'ha expectat, si s'ha tingut en compte els seus companys i un tercer punt que el posa l'equip contrari. L'equip contrari decideix doncs, si l'equip contra el que hem jugat no ha fet trampes, no ens ha xulejat per dir alguna cosa i ha sigut un bon rival. Sobretot al final és important doncs, que ens donem hem diem ben jugat i també doncs, fem fet que la implicació dels nens i nenes de 5a i 6a sigui doncs, més important a l'àrea de física i cada, cada grup ha fet dos, dos, dos equips i han tingut el, el poder o han pogut triar el nom del seu equip i en, a nivell de classe s'ha acordat doncs, qui va amb un equip, qui va amb l'altre de forma cooperativa per per decidir per fer equips equitatius d'igual menys i nenes i que els nivells fossin semblants. Jordi, què m'agradaràs les el dia Dodge Walk? Doncs bé, com he explicat, necessitem un terreny de joc separat en dues parts que podríem fer-ho 10 per 15 aproximadament i necessitem tres pilotes toves, en tenint en compte que impactaran contra el nostre cos per tant, millor que siguin toves, preferiblement d'espuma i també hem de tenir una línia uns cons per delimitar el terreny de joc o una, en el nostre cas hi posem una corda perquè el fem dins del gimnàs i també hem de tenir doncs, els, els dos equips. Normalment, com que les classes aquí a l'escola són entre uns 20 25 alumnes, Ten partits de 12 contra 12 o 11 contra 11, però podíem fer partits perfectament de 6 contra 6, o fins i tot un grup més nombrós, el que passa que si el grup fos més nombrós s'haurien d'afegir més pilotes perquè tothom tingui el mateix temps per participar. A part del dodgeball, per què tinc l'idea Ultimate? Doncs bé, l'Ultimate eh... El, el practiquem perquè en, el, en els jocs escolars eh, d'aquí a Palafrugell, quan aneu a el baix al pavell a jugar a les altres escoles, és un esport que practiquem i es va decidir a nivell de, dels mestres de Palafrugell, amb el gran precursor va ser el senyor Jordi Hueso, que va proposar fer-lo. I l'Ultimate bàsicament és un esport que, que quan va començar eh, doncs és un esport que és mixta, que vol dir que juguen tant nenes com nens en el mateix equip, i és un esport que va sorgir sense que no hi havia arbitre I la idea és que els, bueno, la gent que ho practica eh, siguin ells mateixos els àrbitres. Per fer d'àrbitre no vol dir que una persona triga una decisió, l'altra en triga altra, sinó que les persones que estan implicades a dins del reglament amb una falta, per exemple, doncs són les dues persones que s'han de parlar, eh, argumentar sense discutir, sense parlar-se malament, i arribar a un acord per eh, poder seguir jugant. Això fa doncs que... que que els alumnes quan juguen doncs entre ells puguin veure les diferents, les diferents posicions eh, o les diferents interaccions que tenen entre ells i veure que potser no es s'acaben de parlar bé o sentir la, la impotència de quan una eh, jugada no l'acaben de veure tot clara però bé, bueno, ells ja són els que pren les decisions. Jordi ja En què consisteix Ultimate? Doncs l'Ultimate és un esport d'equip en el qual es juga amb un frisbee i també el terreny de joc és rectangular i té dues zones a cada extrem de notació. I el que ha d'aconseguir l'equip, l'equip bueno, ha d'aconseguir doncs, fer una recepció del frisbee dins de la zona de notació. Un frisbee és el típic disc en què molt sovint juguem a la platja i fan doncs, bueno, llançaments i recepcions que com bé sabeu els llançaments es poden fer tant del dret com del revés i les, les recepcions... Fem la tècnica del cocodril, com bé tots sabeu, i han d'aconseguir doncs, recepcionar-lo en aquella zona. Si el frisbee cau a terra, cau a terra, doncs passa a ser a possessió per l'altre equip. És complicat al principi, però, però en, poc, en poc temps de pràctiques es veuen els resultats. Jordi, com s'apuntua l'Ultimate? Doncs l'Ultimate, eh, com bé he dit abans, si tu, el teu, tu aconsegueixes recepcionar l'Ultimate amb bueno, un frisbee a dins de la zona de notació, doncs el teu equip eh, suma un punt, seguidament eh, et quedes en aquella zona i llances el frisbee tot el fort que puguis i on cau el frisbee o te'l recepciona l'equip contrari es repren el joc. Ja Jordi, quins jocs més recomanes per als petits? Doncs... als petits, doncs qualsevol tipus de joc. Hem de pensar que, que qualsevol joc o qualsevol adaptació que fem d'un esport es treballa de forma global i es treballa en moltes coses. I de tenir en compte bueno, el, doncs el que volem treballar, si volem treballar el treball en equip, si volem treballar només en llançament i recepció, farem més incís en una cosa o altra. Una nova modalitat que està sortint bueno, que fa poc que està, que està de moda, l'educació física, són els ex-cooperatius, on els alumnes si els entreguen unes targetes a les quals lleixen un repte, i ells són els que lleixen el repte, que es formen, bueno, és com un tipus d'història, i se'ls hi posa la història i, els, i el material que podem fer servir. I ells, de forma autònoma, ho resolen. Això fa doncs, que ells eh, tinguin diferents opcions de resposta, puguin, doncs, puguin resoldre d'una manera o d'una altra, que això vol dir que fan que pensin, fan que hagin de compartir cadascun d'ells la, la manera que solucionarien, i després eh, ho proven, ho proven in situ, ho fan i veuen si la, realment la tasca té èxit o èxit I en cas que tingui èxit, doncs eh, mirem les diferents opcions, quina és la més bona. Recomanes que la gent realment faci esport també? Doncs sí, de fet és, és molt recomanable fer esport. Si ens fixem en que els estudis i van bueno, està demostrat que afecta l'activitat física en el nostre dia a dia, es recomana que que a mínim fem uns 30 minuts d'activitat física al dia, si pogués ser una hora millor, i per activitat física podem fer, podem fer qualsevol cosa. Podem anar a caminar, es pot anar a córrer, es pot anar amb bici, pot practicar un esport d'equip... Mm, hi ha moltes modalitats i molts tipus d'activitat física. Cadascú ha de saber um, quines uh, pot practicar o deixar de practicar, i en funció del nivell que tingui, doncs, optar per aquestes. Com va tant l'oncotrae? No, no doncs bé, la veritat és que va anar molt bé, és una cursa molt especial, que com bé tots sabem aquí per a Palafrugell, els beneficis van destinats a... per la investigació del càncer, per la Fundació Encolliga, i a nivell personal, doncs, érem vuit participants, va anar prou bé, vam tenir algun, algun company que va tenir un programa físic i va fer que alguns haguessin de doble tram, però la veritat és que el seu una cursa solidària i amb els valors que volem transmetre aquí a l'escola és una cursa per equips, bueno, és, una, és una cursa, per, es diu cursa, però realment nosaltres no ens l'agafem com, com una cursa, sinó que anem a, a fer-la i no anem a buscar cap resultat i molt contents del, del resultat tret amb, amb tots perquè la veritat és que és, un, és una cursa amb molt de ser menor que tothom s'ajuda molt i que hi ha un ambient espectacular i des d'aquí vull donar les gràcies a tothom qui participa de forma voluntària perquè aquest any vam ser 2.000 i pico corredors i em sembla que vam arribar a més de 280.000 euros recaptats per la Fundació Oncollica que això és que, amb el que ens hem de quedar Moltes gràcies Jordi A vosaltres, bon dia Quanta entrevista ha estat feta per Iacina, en Jauri? Iacina, en a unnes de l'escola de 5è B.'gina que és unaia molt important. Tot seguit, els de 6è B faran recomanacions lectores, dirigides a tots els orient.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 I el teu, quan estàs sol Balla com balla la mare de l'Anna Jordà I xuta tan fort com el pare el de Bé, comencem doncs aquest espai de recomanacions vectores fet per grans vectors de la nostra escola Recordem que és en rigorós directe Avi, com van els nervis? Eh, bé, molt bé. M'has es... preguntat qui començava, doncs comences tu, sorpresa. Gràcies. Quins llibres has llegit? Eh, Quica Superbruja i la Mòmia. Quica Superbruja i la Mòmia, de quin editorial és? Eh, Brunya. Explica'ns una mica de què va. Aquest llibre eh, va de la Quica que a seu germà es trenca un braç i li la Quica diu que sembla una mòmia i comença a parlar de mòmies i d'Egipte. De mòmies i d'Egipte? I viatge a l'Egipte? Eh, no, viatge a l'Egipte. Bé, bé, no, no, no, no ho expliquis, ho fem gaires spoilers, que després la gent no ho llegirà. T'ha agradat? Sí, molt. Sí? Sí. Quant de, quant de temps has estat per llegir-te'l? Eh, un mes. Un mes, molt bé. Gràcies, Avi. De res. Continuem amb Mohamed. Mohamed, quin llibre has llegit? He llegit eh, un llibre de Seguint la pesta de Lieti i és de la col·lecció d'en Jerónimo Stilton. De la col·lecció d'en Jerónimo Stilton. O ratolí entrevaliat. un sí. periodista, no? Sí. Per quin dia diari uh, treballa en Jerónimo? Treballa l'Eco del Rossegador. L'Eco del Rossegador, molt bé. De quina editorial és aquest llibre? Del Destino. De l'editorial Destino. que Explica'ns una mica de què va. Aquest llibre m'ha agradat molt perquè m'agrada tota la col·lecció de Geónimo Stilton i va que el Geónimo estava veient una publicitat d'un un producte que fa créixer el pèl i al mateix temps el professor Volt eh, el truca per una aventura a l'Himàlaia. El professor Volt diu que ha trobat petjades d'Alieti i a partir d'aquí hi ha moltes més aventures... I Misteris. I existeix el Yeti? No. Segur? Sí. Doncs no ho es puguis home, que ningú s'ho llegirà. Si llegeix, Si vas seguint una pista del Yeti i tu dius que no existeix... Ai, malament drà i Gràcies. T'ha agradat? Sí, molt. Molt bé. Quant de, quant de temps has estat per llegir-te'l? Eh, cinc setmanes. Unes cinc setmanes. Molt bé. I ara tot una veterana vectora la senyoreta... Aina. Aina, què has llegit? Què, què ens expliques aquesta vegada? Doncs pues he llegit el compte de... o el llibre de la nena que es va convertir en mòbil uh -huh. i m'ha agradat molt. T'ha agradat molt. De sí. quina editorial és? És a la La Galera. I què és, una nena que es converteix en un mòbil? Sí, una nena que es diu Mukele, que és d'Àfrica, té 12 anys i un mag que és dolent fa que la Mukelele... Mukele es converteix en un mòbil que havia trobat per al terra, per a Àfrica. Uh, de quina marca és aquest mòbil? Molt, molt vell. Mol vell, molt vell. Que deu ser un motor nova, poder? No ho sabem. No ho sabeu. Molt bé. I així t'ha agradat el llibre? Sí, molt. Molt bé. Quant de temps has estat per llegir-te'l? Mm, dos setmanes, potser. I l'editorial l'hem dit? La galera. La galera, sí, que ja ho havíem dit. Molt bé, moltes gràcies. Aina Molt bé, fins aquí aquest segon programa segona etapa de la xerraire, el programa de l'escola Barcelona Bates, tot seguit us passarem una propaganda d'una activitat que fem a l'escola que recomanem que no us perdeu el proper programa serà el dia 12 de novembre, dimarts a aquesta mateixa hora moltes gràcies oients d'aquesta casa i fins la propera Bon dia, avui us comentarem la festa de Halloween que fa la nostra Escola Barceló i Matres. Aquesta, escola, aquesta festa es celebrarà de novembre a l'escola, a les a dos quarts de 5. El preu són dos euros per persona, i lo millor, alguns gratis. A la festa hi haurà DJ, karaoke, tatus, fotocam, servei de ball i més. S'ha organitzat per als alumnes de 6è. Els diners guanyats seran recaudats per a les colònies de 6è. Us esperem al carrer Pals i Palacujer, el divendres 1 de novembre a dos quarts de 5. No hi falteu. Ah, i recordeu que l'endemà hi haurà un túnel del terror no apte per menors de 9 anys. Es farà l'escola el novembre dia 2, A un vespre. Espereu que us ho passeu molt bé serà ciències els ha dit la mestra que I fins aquí aquest programa de la Xarraira del Barceló i Mates, la propera edició el proper mes de novembre.